Tocar la guitarra. Escoltar música. Navegar per internet. Anar a la platja. Mirar la televisió. Passejar. Llegir un llibre. Ballar.